Kutyavásár. Még hozzá Budán, ahol állítólag csak egyszer volt. Mi csináljunk? A feleségem már harmadszor nyaggat, hogy menjek fel oda és nézzem meg azt a kutyát, azt mondják valami csoda. Nabbar nyitott túri ember fogad. Rendkívül erélyes és szakavatott. Amú ki érdekli? Kiállt rám harsányan, az idomító ellenállhatatlan tekintetével. Igen is, mondom kisé szűkülve. Muki, Muki, szól erre meglepően szerít, csak nem könyörgő hangon. Az ágy alól szőrű fogszimászik elő. Hozzám oldalog, megszagol, ásít. Láthatóan unja a dolgot. Na most! rival rám az idomító a ah, akarom mondani, igenis! – kapom magam haptákba. – Ez a világ legintelligensebb kutyája! – folytatja hassányan. Ez minden szót ért, mint egy ember! És most megint mézédes hangon. – Muki, hol az ajtó? Muki elkínzott képpel az ajtó felébök az orrával. Aztán megint ásít. Muki, hol a cukor? Muki körülnéz a szobában, a kis asztalon, a kávé mellett áll a cukorpixis. is, arrafelé fordul, aztán lefekszik, mintha azt mondaná, hát ott van, mit kérded, mikor magad is tudod. És kérem, folytatja az idomító ellentmondást nem tűrő hangon, a gazdájáért tűzbe megy. Nem tűri, hogy a gazdáját bántsák, neki megy az oroszlánnak is, ha a gazdáját megtámadja, Tessék úgy tenni, mintha haragudna rám. Tessék egy kicsit megütni. Ilyetten engedelmeskedem, bár előre félek, hogy Muki learapja a fejem. Megütöm. Muki nem mozdul. Tessék kicsit erősebben. Jót húzok rá. Muki nem mozdul. Az idomító zavarba jön. Múki, Muki! mondja panaszos síró hangon. Muki, bántanak! És int, hogy üssem. Ütöm, de Muki nem mozdul. Mentő ötletem támad Muki érdekében. Kérem szépen, jegyzem meg óvatosan, hogy meg ne Hát persze, hogy nem mozdul. Hiszen az előbb tetszett mondani, hogy milyen intelligens, minden szót ért. Éppen azért nem mozdul. Az idomító meglepetve néz rám. Na igen, bakarja a fejét. Hogy tetszik gondolni? Nagyon egyszerű. Ha nem értene minden szót, akkor nekem jönne. De miután hallotta, hogy engem kitanított, nem veszi komolyan a dolgot. Nem hagyja ugratni magát. Aha, mondja az idomító. De láthatóan nem érti még most se világosok fejtésem. Lopva összenézünk Mukival. Hát kérlek, mondja Muki pillantása. Soha nem fogja megérteni ezt az egyszerű dolgot. A kutya csak ugyan intelligens. Minden szót ért.